Уже чую ваш окрик, що, мовляв, такого їстовитого чоловіка, як сказали би в моєму селі, легше вбити, ніж прогодувати. Прошу вас, не лементуйте, як сверлива свекруха. Не хоче сьогодні м'яса, буде йому риба. Запечена у фользі риба на обід. Саме та. А риба – це клас. Щойно з ставка, добре почищена, на фользі, всередині нафарширована кільцями цибулі і тертою морквою, посолена, поперчена, майонезом змащена, тут же на фользі, по праву сторону риб'ячої слави, зодві навпіл перерізані картоплини, змащені також майонезом або шматочком підсоленого коров'ячого масла «Еней». Мені, скажімо, дуже подобається до цієї страви майонез-чумак. Щось навіть у самій страві є таке чумацьке. Риба, крим, сіль, мандрівник, еней, чумацький шлях короткого життя. Гарненько прикриваємо фольгою, верх страви, кладемо в духовку, а потім подаємо на стіл так, як є, у фользі і зі слинкою у роті. І хто скаже, що це не смачно, той буде битий. Не я вигадала, так кажуть у нашому великому селі. А село направду велике, як на наші ще більші гори. Ми ж дві тисячі люду, з дітьми, пенсіонерами, робітними і безробітними. І тією сотнею здорового люду, в основному дітородного віку, що гне свою спину у Європі, як любив казати світлої пам'яті Василь Кожелянко, Еспанії, Італії, Греції, Португалії і навіть злучених стейтах Америки. Та розуміє, що вашому чоловікові може у цей день не хотітися риби, навіть запеченої, як іноді після напруженого трудового дня йому не хочеться навіть вас. Що ж, буває, головне не журитися. Хай журяться коні, а вороги рахують собі зуби і ребра, вважають у ростоках. А ви тим часом відрахуйте 16 ложок білюсінької муки. Змішайте з одним літром теплого молока. Посоліть, додайте трішечки гашеної соди. Двоє яєць влийте у тісто олії і смажте млинці, тонкі й прозорі, як ваші колись дівочі руки. А тоді нафашируйте їх відвареними і двічі пропущеними через м'ясорубку, заправленими спеціями, потрухами чи печінкою, можна з сиром, з ізюмом, горохом, тушкованою капустою, квасолею, Можна всім, на що багата ваша фантазія. Ви помітили, що останнім часом чоловік себе погано почуває? Ну що ж, моя Люба, не завжди у середу Петра, кажуть у Ростоках, чоловіча спромога також не безконечна. А ви, як великий український дипломат, хоч ви й не головували на асамблеї ООН, і взагалі ніде не головували, окрім кухні. Натякніть кулінарно дипломатично. Що все, мовляв, розумієте. Чоловіка жалієте, дбаєте, любите і таке інше. Як це зробити? Простіше простого. Покласти перед ним страву під назвою ахілесово п'ята чоловіка» або іншими словами кажучи «горішки із долини чорних троянд». Ви нічого не розумієте? А що ж тут розуміти? Зараз докладно розкажу рецепт, і все стане на своє місце. Берете пачку сиру, бажано немокрого, яєчний жовток, дві-три ложки манки, цукру до смаку. Добре перемішуєте. І закидаєте в окріп, надавши форми ахілесової п'яти чоловіка. Я... «Ви прожили з ним 10 і трохи більше років, і не знаєте найуразливішого його місця?» «Ага, здогадалися, бо усміхнулися».